Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in en del utav veckans skörd utav tidningsartiklar och mejlar och nyhetsbrev och och recensioner och vad det nu kan vara för nånting som har hänt. Nu har ju de hösthögtiderna herrens högs, hösthögtider alltså Rosh Hashanah, Yom Kippur och Sukkot, nu har de eh, ju passerat och nu återgår eh, landet lite till lugn och ro igen, det som ligger framför är ju Simchat Torah, alltså den dag då man har läst färdigt moseböckerna och börjar om igen på första mosebok kapitel 1, vers 1, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är ju snart precis nu någon, några dagar kvar var alltså kommer det att vara igång den högtiden. Här hemma det ser jag att Sverige kommer att bidra med 1 miljon kronor till bevarandet utav Auschwitz Birgenau som ett minnesmärke efter förintelsen. Det här är ju det koncentrationsläger som finns nere i i Polen, nu i Krakow och där jag själv har varit som gruppledare med med pilgrimsgruppen ner för att se detta som man skulle kunna beteckna som ett helvete på jorden. Det här aviserar utrikesminister Karl Bildt efter att riksdagsledamoten Mikael Oscarsson ifrån Kristdemokraterna ställt en skriftlig fråga till statsrådet. Carl Bildt svarar att Auschwitz-Birkenau fyller i detta sammanhang en betydande funktion som en påminnelse om det är miljoner människor som misste livet under de mest fasansfulla förhållanden. Vidare läser jag att förintelseläget Auschwitz, där en och en halv miljon människor misste livet under andra världskriget, har sedan år 1979 varit upptaget på Unescos världsarvslista. Men eh, tidens tand sätter sina spår och allting måste ju skötas och eh, underhållas och nu har alltså Sverige beslutat att gå in med 1 miljon kronor för att hjälpa till att bevara lägret. Senaste gången jag var där nere så var det ju en marsch Uh, the living of the march of the living alltså de överlevande så levandes marsch då en stor ska vi säga demonstration gick genom hela området där nere som minne utav den här fruktansvärda händelsen där nere så läser jag att rörelsen IRTV satsar i Israel i en kristen missionsorganisation som heter Media Mission i TV. De ska göra en stads kampanj nere i Israel och man kommer under två veckor att fokusera på Israels största städer, nämligen Jerusalem, Haifa och Tel Aviv och genom olika medier bland annat ska man ha reklam på bussar och plakat så kommer den här kampanjens budskap att nå ut över hela landet. Dessutom kommer man att ha en kampanjbok på hebreiska och i boken kan man läsa om hur kloka hebreiska eh, lokala hebreisktalande troende berättar om sin tro och sin omvändelse och frälsning. Det här brukar ju vara regelbundet återkommande någon gång om året och har varit en stor framgång i att få det judiska folket att upptäcka att Jesus är Messias. Jag läser också i världen idag att den svenska turismen till Israel ökade i augusti med 24 jämfört med samma period förra året. Trots att svensk media inte är så förtjust i Israel visar det att det svenska folket är av en annan åsikt när de semestrar, konstaterar Danny Sade som är skribent på Ynet News. Men det är inte bara svenskarna som i större utsträckning väljer Israel. De ryska turisterna står för en 35% i ökning jämfört med samma period förra året. Och USA med sina nära 47 000 turister ökade 5% jämfört med augusti 2008 vilket procentuellt sett var en lika stor ökning som för de engelska turisterna. En grupp som stod ut ur mängden var antalet turister som kommer från Nigeria vilket gav en ökning på 259%. Som en lastresa är det 252.000 turister till Israel bara under augusti i månaden. Så vi ser att särskilt turismen och alla andra länder de ökar sin turism ner till Israel. Själv åker ju nu den 17 under oktober ner till Isel för att guida olika grupper och kommer att vara där nere i sju veckor. Så att en del utav nyheterna från Isel kommer du att få på telefon i inspelningar där nere vart efter studion här hemma i Malmö ringer upp mig för att få senaste nytt där nere. I Västerås har det varit en manifestation för Israel det säger saherna att när våra motståndare utför en terroraktivitet då bygger vi ytterligare ett universitet. Ja så sa Israels ambassadör Benyamin Netanyahu vid ett välbesökt solidaritetssmöte som hade ordnats av samhället i Israel i Restorosi Pingstkyrkan härom veckan. Blant talarna fanns eh folk ifrån Moderaterna, ifrån Folkpartiet och Socialdemokraterna. Ulf Kahn var där ifrån Karen Haje Sod, Pingstkyrkans ledarskap fanns också med och så samhället Israel. Ambassadören uttryckte sitt varma tack för mötet, det stöd och den kärlek som visades Israel här. Det har gjort mig rörd", sa ambassadören. Så har rent EU:a, eh, EU, ja, de har fördömt eh, Irans president Ahmadinejads tal som han höll här nyligen. De fördömer hans tal och hans uttalanden vid Al-Kuds massmöte i Teheran där han upprepade förnekandet av förintelsen och av Israels rätt att existera. Al-Qudsmas-mötet, det är ju så att där är det alltså Jerusalem-dagen, den sista dagen i Ramadan. Då den ägnar man åt att förbanna Israel. Och det här har alltså upprört de europeiska länderna inom EU-unionen. Och de i sin tur säger då att vi uppmanar ledarna i den islamiska republiken att bidra konstruktivt till fred och säkerhet i Mellanöstern. Och som svar fick man då att de, alltså västmakterna, det var de som lanserade myten om förintelsen. De ljög, de spelade teater och sedan stödde de judarnas av presidenten. Nedan anhängarna skrek i slagord i stil med död åt Israel. Och vidare sa han till slut att denna regimns dagar är räknade och den är på väg mot sammanbrott. Denna regim är döende sa presidenten. Tidigare har Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA de har fördömt den ryske presidenten i separata uttalanden över de ord som han yttrar alltså om Israel och det är bra att folk står upp i emissionsmagasinet så läser jag hur hösten har skakat så vem för Sverige lite ovanlig skandal. Den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet publicerar en kulturartikel som vollar folkstorm i Israel och diplomatiska förvecklingar. En svensk journalist för vidare rykten om atten Israelis Carmen skulle ha som man sa skördat organ från palestinska ynglingar avlidna i strid. Bild av liket publicerades, nog vanligt Maccabe sådan. Man men utöver att själva anklagelsen mot armén är allvarlig och att den egentligen är i medicinskt helt omöjligt att göra såna här saker, så vill journalisten uppenbar eh uh, uppenbar ett osynligt nät säger han mellan den israeliska armén och den amerikanska rabinen som har gripits för organförsäljning. Ja, de här äh, rykten, anklagelserna de fortsätter. Jag förstår att Diakonia som äh, tydligen har ett medfinansiär utav den här publikationen som ju inte är ny utan det är en gammal sak. Jag förstår att äh, en del i styrelsen där i ledningen huvudmännen börjar dra öronen åt sig. Det här är alltså en följd av, kan vi säga, de första ritualmordsberättelserna. De kom ju redan i Norwich i England 1144. Man sa då att judarna skulle ha gestaltat korsfästelsen genom att mörda en garvarlärling i Norwich. Han hette William och han återfanns död i skogen. Anklagelser riktades mot judarna och som vedergällning mördades en jude just på långfredagen angiven av en annan jude. Och så gick det här upp i, i varv. Anklagelserna spred som en löpel i Würzburg och Glouster och Blois och Saragossa och så blev det värre och värre och kulminerade så småningom kan vi säga fram under Hitler-tiden. Så att den här antisemitismen Den dyker upp med sitt fula tryne Liksom nu och då under historiens gång Med falska beskyllningar I tidningen Inblick Som är alltså den kristna kanalen Kanal 10, tv-kanalens husorgan Så läser jag om hur församlingar utvecklas runt vår jord. Det är så att världens absolut största väckelse går just nu runt vår jord. Det pågår idag en global kristen församlingstillväxt utan motstycke. Aldrig har vi varit så många kristna som idag. För varje minut slås rekord. Varje dygn blir cirka 100 000 människor frälsta. 3000 församlingar grundas varje vecka och en tredjedel utav jordens befolkning tillhör idag den kristna kyrkan. Det här ska göra Thomas Sander, pastor och journalist och han säger vidare att även inom den judiska befolkningen sker ett dramatiskt uppvaknande. Messianska församlingar poppar upp i Israel och runt om i världen antalet judar som blivit kristna från Jesu uppståndelse fram till 1948 då staten Israel bildades är färre än de som bara har blivit messiastroende alltså under den här korta tiden från 48 till idag. Så att även Israel känner av den här väckelsen som går över världen. Washo wagetot striderna i Warszawa gettet under andra världskriget. Den sista ledaren i det upproret där, han hette Marek Edelmann. Han har nu avlidit. Han var den sista ledaren utav upproret i Warszawa. Marek Edelmann avled på fredagen och han blev 90 år gammal. När Nazi-Tyskland slog ner upproret i april 1943 blev mer än 55 000 människor dödade eller sända till koncentrationsläger. 1998 fick Edelman Polens finaste utmärkelse, den vita örnens orden. Och så det är också att i under högtiderna här nu hösthögtiderna så har det varit väldigt oroligt nere i Jerusalem på Tempelberget. Det är alltså judar och kristna som har velat gå upp för att fira de olika högtiderna på på tempelberget eller Al-Haram Al-Sharif där Al-Aqsa moskén ligger. Och så har det utbrytet oroligheter och polisen har tvingats att eh, sätta till chockgranater och vattenkanoner för att eh, skilja dem åt. När man har tagit försökt ta sig upp har alltså muslimer stått där uppe och förhindrat att man skulle kunna komma upp och be på tempelberget. Ja det var en liten nyheter från Israel dan johansson heter jag och jag önskar er shalom och lehitra ot